Sommarprogram och hämta eh, ut sig få igen där det står mötes, mötena för sommaren framöver jag Ska ta lite mer om det sen Jag ska börja med att läsa ett bibelord Ett välkänt klassiskt bibelställe Men som jag gått och klura på lite Det är salm 100 Det var så här att vi har varit, vi har haft semester redan min man och jag och då var vi i stugan en vecka. Och det ligger ute vid en liten sjö. Um, och det var ju som ni vet har det varit strålande sol varje morgon. Så är det en liten gammal bongård, så att det är... Det är ju ingen trafik som går där. Utan man kommer dit, kör in på en liten landsväg. Och så hittar man det lilla huset. Och på morgonen när vi klev upp och man skulle gå ut... Så är det sådär, ni vet, när man kommer ut så är det så lite dag i gräset. Solen skiner, man kan höra fåglarna kvittra. Och man ser liksom sjön helt spegelblank. Och i den känslan, i den tonen, så tänkte jag på det här bibelordet. Hör jubel till Herren, alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med fröjderop. Vet att Herren är Gud- han har gjort oss, och inte vi själva, till sitt folk och till får i sin jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom och lova hans namn. Till Herren är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte. Det var min känsla när jag klev ut och fick gå barfota i det här dag -våta gräset. Vad Gud är god. Mitt genom allt så är Gud god. Vi ska börja med att sjunga en sång tillsammans. Det är från Segertoner, den här boken. Nummer 179. Vi sjunger den och vi står upp tillsammans och så sjunger vi sen. Vi fortsätter lova Gud som det står här. Två körer efter det. Sen ni får stå upp så sjunger vi 179 som vittnar om Guds godhet. Så får vi lova Gud. Genom allt. att vi får komma till ditt hus och vi får komma in i dina, dina portar med jubel och glädje Herre. jag ber för var och en som är här jag ber att vi var och en ska få ha siktet inställt på dig Jesus hjälp oss att, att öppna våra hjärtan för vad du vill säga till oss, var och en för du är en personlig Gud jag ber för Stefan som ska predika tack för de ord som du har lagt på hans hjärta hjälp oss att vara förväntansfulla på dig Jesus och möta oss var och en in i den situation vi befinner oss i. Jag ber om det är välsignelse över oss och komma och vara oss nära. Amen. Amen. Jag sa att jag skulle säga lite mer. Ni får varsågod och sitt. Varsågod och sitt. Som sagt, ta ett sånt här sommarprogram som ni hittar ute i Fåagen här, där det står om mötena i sommar. Jag vill också påminna om er som tillhör här, att det är församlingsläger höstupptakt, nu pratar vi pratar om hösten nu när sommaren just har börjat men eh, det är anmälan till höstupptakten, församlingslägret som är i Svärdsjö den 28-30 augusti så får man anmäla sig också ute på kyrktorget eh, ja, ska se vad det står här senast stod det något 23 augusti men det är ju bra att anmäla sig i tid så god tid som möjligt som man vet om det finns papper och, och information också om församlingslägret där ute. Ni får igen. Så ni vet. Vad bra! Jag tycker så gott att få lova Gud tillsammans med er. Så här. Det är gott att känna Herren och lova Herren. Um, innan barnen ska gå nu. Så ska vi få, höra, ska vi få sjunga en sång tillsammans med dem. Um, och sen när vi har sjungit den sången så tar vi tillsammans upp. En kollekt med barnen innan de går iväg. På sommarkul med Elias. Men vi sjunger en sång först. Och sen tar vi um, en kollekt sång där vi tar upp offer. Då. Och det är nummer 89 efter den här första sången. Nu är ju så här igen dag att när det är barnsånger, då måste man stå upp. Varsågoda! Klappa hand, stampa fot, visa Jesus kärlek på den plats där du bor. Och klappa hand, stampa fot, visa kärlek överallt. Visa Jesus kärlek på den plats där du bor Och klappa hand Stampa fort Visa kärlek överallt Den kärlek Jesus ser är underbar Den kan du dela med dig av varenda dag När ditt ansikte ler och du hjälper en vän Då visar du hans kärlek komma alla Och vara med så klappa hand Stampa fot Visa Jesus kärlek på den plats där du bor Och klappa hand Stampa fot Visa kärlek överallt Den kärleken, den är en gåva stor Som Gud har gett till alla som vill ta emot Han gav oss sin son som är kärleken nu är det du och jag som ska sprida den Så klappa hand Stampa fot Visa så kärlek på den plats där du bor Åh, oh, klappa hand Stampa fot Visa kärlek överallt Klappa hand Stampa fot Visa så kärlek på den plats där du bor Åh, oh, klappa hand kärlek överallt Bra! Varsågod och sitt ner Vi tar och sjunger sången 89 så tar vi upp en kollekt också, sen får barnen gå iväg Se, jag vill bära ditt budskap Herre och hjärtat sjunga ditt lov och pris Med glädje vill jag ditt ord förkunna Som gör den svage vis Gud låt ditt ord i mitt liv förroda, råda Att andra där din kärlek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 Den brinna i våra hjärtan Till dess vi målet når Gud låt ett ord i mitt liv få råda Att det andra där din kärlek bet min goda vän Anneli att få dela ett ord med oss eller tankar. Varsågod. Brukar det hända er någon gång att ni läser ett bibelord som ni har läst många gånger och sen bara plötsligt så, aha ja just ja, det var så där det betydde. Det hände mig för några veckor sedan och då tänkte jag så här, ah, det här måste jag berätta för någon. Och nu Ulrika sa förra veckan, kan inte du dela något? Ja, jo, men då var det nog idag som jag skulle berätta det. Och eh, sen efter det fick jag veta lite temat för predikan. Så det här var lite innan så att säga. Det är inget märkvärdigt jag ska berätta. Ni har säkert kommit på det själva. Men för mig var det så här, mm -hmm. jag läser ofta i salmerna. Det här var från salm 92. Salmerna ger vägvisning och inriktning, uppmuntran, tröst. Man kan liksom bo i saltaren. Jag brukar börja min dag med att säga tack. Vi är tacksamma som bor i Sverige. Vi har så otroligt mycket att tacka för. Man har ett hus att bo i, man har hem och mat och kläder. Jag har ett intressant jobb. Jag har familj och vänner och barn- och att vi får träffas så här i församlingen, det kan man inte göra överallt i världen. Så jag brukar börja med att tacka. Jag ber också, men just det där att tacka, det, det känns så viktigt. Det har blivit en morgonrutin för mig. Men sen på kvällen, då är det lite sämre. För när jag har släckt lyser, då går det 20 sekunder, sen sover jag. Och det är jag väldigt tacksam för. <här> Jättetacksam för, men, för jag har någon idé om att man ska släcka lys och sen ska man be. Och då, då sover jag. Då sover jag. I alla fall så, så är det viktigt att här har jag kommit på den här rutinen på morgonen. Men sen läste jag psalm 92 för några veckor sedan. står det så här. Det är gott att tacka Herren att lovsjunga ditt namn, du den högste. Att om morgonen förkunna din nåd, och om natten din trofasthet. Vad va står det tänkte jag? Att om morgonen förkunna din nåd, och om natten din trofasthet. Jag har inte läst någonstans, det kanske ni har gjort, men jag har inte läst någonstans liksom där det står att så här ska du göra när du ber en dag. Men plötsligt så tänkte jag, men hallå, det här är ju, så här säger salmisten, Guds nåd är varje morgon ny. Och sen på natten, då får man trakta för trofastheten under dagen. Det här har ni säkert kommit på, men förstår ni hur jag menar? Just det här att här står det, både på morgon och kvällen. Ja. Så nu försöker jag att låta bli att släcka lyse. Och så tackar jag för den dagen som har gått och Guds trofasthet. För släcker jag då som jag som sagt var. Det här är kanske väldigt enkelt för er då. Men för mig var det en sån här aha -vers. Jag bara läste den och så såg jag. Ja, så här gör man. Så jag vill uppmuntra alla oss. Ni som har fått att funka. Och ni som inte riktigt har fått att funka än. Att varje morgon tacka Gud för hans nåd. Och på natten, på kvällen, hans trofasthet under dagen. Tack så mycket Anneli Innan vi sjunger en sång till innan predikan Så tänkte jag bara höra om det är någon som har något bönämnen Så kan vi ta med det Idag Tillsammans Inget särskilt vi ber bara och sen sjunger vi en, en, en sång till Gud tillsammans och sen får Stefan predika. Jesus, tack för det som annorlade dela. Tack att vi får komma på morgonen och säga tack Gud för den här nya dagen. Tack för din trofasthet genom allt. Jesus, tack att vi får komma till dig på, på natten. Och tack också för din trofasthet, Jesus. Jag ber för var och en som är här. Du ser det som vi bär på. Det som vi lever mitt upp i. Heliga ande. Kom och berör. Tack att vi får be till dig. Och vi får lägga fram saker. Det som ligger på våra hjärtan inför dig Jesus. Det som oroar oss. Eller, eller vad det kan vara. Tack att du tar hand om dig Jesus Och du kan göra mirakel herre Sånt som vi inte trodde var möjligt Det kan du göra Om vi vänder oss till dig Jesus Jag ber att våra liv Verkligen ska få vara nära dig Nära ditt hjärta Så att vi också själva kan få vara Någon som får vara ett bönesvar Jesus Hjälp oss att våga vara dig Jesus Hjälp oss att leva nära dig Amen Tack Herre, för nåden och möjligheten att få samlas till gudstjänst ännu en gång Herre och Jag tackar dig för att du är här Här för att möta oss Här för att ge oss av allt det goda som du har att ge här. Jag tackar dig för allt vi har fått ta del av i våra liv Herre Tack för att du har mött oss, frälst oss Tack för att jag får vara en del av ditt rike Herre nu ber jag dig för den här predikan Jag ber att vi ska få komma Ännu närmare dig Herre Och jag ber att det ska bli dina ord Som lyser igenom Och att jag får förmedla det som du Vill ha sagt Herre Låt oss få en helig stund Tillsammans med dig Dra oss in i din närvaro I Jesu namn Amen De första orden på mitt utkast var så här, genom mina år. Då tänkte jag så där, ja, så hemskt gammal är jag väl inte. Men ibland känns det som att när man tittar på saker så har man hunnit med så väldigt mycket, så känner jag ibland. Och Jag kände att jag började reflektera tillbaka över hur det var när jag växte upp. och Då insåg jag att jag har hunnit varit med på massor med olika saker som har med evangelisation att göra. Det har varit arbetsräcker. Vi hade ett, ett samarbete med tre olika församlingar. Så vi var var tredje år då, på varje plats. Och så var vi ute, alla ungdomarna och spela på gator och torg. Vi körde draman på stan och vi sprang med jättehäftiga traktater. och ja, Allt det där som kanske många av oss har varit med och fått göra. Problemet för mig var bara att evangelisation... Det blev ett sånt där negativt pliktord. Jag kände egentligen aldrig någon som helst glädje i att få gå ut och evangelisera. Jag tyckte mest att det var ganska jobbigt, tråkigt. Vissa åldrar så tyckte man att det var absolut det mest pinsamma man kunde göra. Sen var jag jag är inte hundrädd normalt men vid de där situationerna så var jag alltid rädd för att den som jag knackar på dörren skulle ha en stor hemsk hund. Är det märkligt? Och alla de här tillfällena har för mig kanske bidragit till någonting som inte var, blev så positivt förhoppningsvis. Så fick det ju betyda något helt annat för många andra människor. Men jag tittade på det här och insåg att för mig blev det så att jag överlät den evangelisation till de professionella. Det skulle församlingen sköta. Och i den bemärkelsen just då var givetvis inte jag en del av den församlingen som skulle sköta det. Utan det skulle de andra göra Alternativt så var det evangelisterna, de som har fått gåvan, de kan ta hand om det där. Så kan liksom jag få luta mig tillbaka och strunta i det. Jag tror att det har skett otroligt mycket gott genom alla de metoder och arbetssätt som han har gjort för att nå människor med budskap om Jesus. Men jag tror också att det inte bara är för mig som du har fått en liten baksida och skapat negativa måsten och plikt. Idag vill jag predika utifrån ett evangelisationsbudskap. Att ta första steget. Och jag ska predika den här söndagen och nästa söndag, så därför står det del 1. Så är ni nyfikna efter det här på hur del två blir så får ni komma tillbaka nästa vecka. Och kanske finns du här som är bränd på samma sätt som jag av ordet avanisation. Och då skulle jag vilja vädja till dig. Vänta lite med att stänga av. För det jag vill presentera då handlar inte om en mall som du ska stöpa i. Ett visst sätt som du ska gå ut och göra oavsett om det passar dig eller inte. Utan jag vill tala idag om den nåd och den kärlek som du och jag har fått ta del av. Och att vi faktiskt med Jesus i våra liv har någonting att ge till andra. Jag tycker om att läsa böcker och hinner det alldeles för sällan. Men nu har jag är jag inne på varv två i en bok. Och det är Bill Heibels bok som heter Ta första steget. Enkla steg som visar vägen till Gud. Och från den har jag hämtat mycket av inspirationen till den här predikan och nästa veckans predika. Han skriver så här, vilket jag tycker är ett fantastiskt citat. Om du visste att det enda som krävdes för att en annan människa skulle komma till tro var att du tog ett första steg så nog skulle du fundera på att ta det. Om du visste att det enda som krävdes för att någon av de människor som du har i din omgivning på din arbetsplats, dina grannar, vänner som du delar ett fritidsintresse med eller vad det nu är var att för att de skulle komma till tro så räcker det med att jag tar ett steg. Jag tror att de flesta av oss verkligen skulle vilja och börja tänka på hur ska jag ta det steget. Att leva i rörelse och ta de avgörande stegen tvärs över ett rum är punkt ett. Jag tillhör de lyckligt lottade sjuttitalisterna. Ni vet väl att 70-talisterna, det, liksom, det är lite bättre kvalitet på, på de som föddes under de tio åren. Det är liksom snäppet, snäppet bättre. Och Vi blev matade från allra första början med att tänk kritiskt. Granska allt. Ifrågasätt allt. Ta ingenting för givet. Ingenting som någon säger är rätt för Förrän du har fått vända och vrida på argumenten och sett att det håller. Ibland går det där till överdrift. Men det finns faktiskt något oerhört positivt. Och jag tror att vi ska vända det på det sättet. Inte minst till oss själva som kristna. Att fundera igenom och se till att vi vet varför vi tror på Jesus. Se till att du har goda argument för din tro. Det behöver nödvändigtvis inte vara de djupa teologiska svaren. Argumenten är nog så starka om du delar din upplevelse, ditt möte med Jesus. Det kan ingen ta ifrån dig. I ett frikyrkligt sammanhang så skulle man önska att man egentligen... Utifrån rubriken att ta första steget och utifrån att leva ett liv i rörelse inte skulle behöva svara på frågan varför. Men jag tror att en del har tappat bort svaret. En del har fel svar. Och en del kanske aldrig har hört svaret. Eller åtminstone låtit det landa i hjärtat. Och då kanske man är kvar i det här, att det är så mycket måsten och plikt. Men varför? Varför ska du och jag välja att ta stegen tvärs över ett rum och möta en annan människa och dela budskapet om Jesus? Då står det så här i Titus kapitel 3. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbarare. Räddade han oss. Inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar. Utan därför att han är barmhärtig. Och i romarbrevet 5 så står det så här. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig Kanske går någon i döden för en som är god Men Gud bevisar sin kärlek till oss Genom att Kristus dog för oss Medan vi ännu var syndare Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod Skall vi av honom så mycket säkrare Bli räddade från vredan till om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud, tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Det är inte för våra förträffliga, fantastiska gärningar som vi ska välja att gå ut. Det är inte svaret på frågan varför. Utan det är för att du och jag har blivit räddare. Du och jag har fått befrielse från vår synd. Och den gåvan är avsedd att delas med andra. Har du riktigt förstått det? Har det fått trilla ner härifrån och hit? Att utan Jesus Utan att han gjorde sitt verk på golgata Så har vi ingenting att hämta Utan honom så är ingen av oss Hur professionellt kristna vi än skulle kalla oss Ingen av oss Räcker till. Ingen av oss är fri från synd. Ingen av oss har samlat så mycket på pluskontot att vi kan säga Jag är rättfärdig. Jag förtjänar min plats i himlen. Utan det är enbart på grund av att Jesus dog för din och min synd. Det är vad vi har fått. Vi har fått livets gåva. Och det är ett jättepaket som räcker till alla. Jesus valde att ta de där stegen tvärs över både tid och rum för att det skulle bli möjligt. Jesus hade också ett val. Han hade kunnat stanna i himlen där det var... Bekvämt. Jag vet inte hur din bild av himlen ser ut. Men kanske hade han kunnat sitta kvar på en lagom i mjukt stoppad stol. Bredvid fadern på högra sidan. Haft änglar som betjänade honom. Fått lagom svala drycker och god mat. Och haft det bekvämt. Men Jesus valde att korsa hela universum. För att du och jag skulle få ta del av det han hade att ge. Det tycker jag är ett starkt och gott skäl till varför vi ska dela med oss till andra. För vi har fått så otroligt mycket. De flesta rum är mindre än den här kyrksalen. Och när jag kom hit i morse så ställde jag mig nere vid dörrarna in. Så tänkte jag, hur många steg tar det att gå fram och upp hit? Och det tog exakt 20 steg. Men de flesta rummen är lite mindre. Så säg att normala rummet är tar 10 steg att gå över. Tänk om det är så att det räcker med 10 steg för att en annan människa ska bli frälst. Hur många sammanhang har du varit i där du har människor runt omkring dig som finns på kanske tio stegs avstånd eller kortare? Människor som du inte har en aning om vilka det är, vad de heter, vad de gör, hur de mår, hur de har det. Men suttit kvar på din stol eller stått kvar i ditt lilla gäng. Människor som går förlorade. Stora ögonblick kommer oftast av små, bestämda, medvetna val och riktningsförändringar. Där resultatet långt senare får ett evighetsvärde. Val tillsammans med den heliga ande är vi bestämmer oss för att gå. Att ta steg tvärs över ett rum i samarbete med den heliga ande kan förändra Evigheten för en annan människa När Jesus kom hit Så hade han ett enda fokus Människor Han kom inte hit för att bygga ett teologiskt system Han kom inte i första hand hit För att göra kraftgärningar Och visa på Titta vad jag är stor och väldig utan han kom hit för att möta människor. Han kom hit för att rädda människor. Och tänk då om det faktiskt är så att vi genom vårt sätt att gå. Att ta de här stegen kan få vara med och leda människor i en helt ny riktning. Jag skulle tro att de allra flesta kristna om de tittar tillbaks på sin resa hur, hur kom du till tro? Hur kom jag till tro? Börjar man titta på det så skulle nog 99% minst upptäcka att i livet finns det någon annan person som har fått vara med och lett mig fram till Jesus. En person som har tagit om de det stegen som har valt att gå med budskapet i sitt liv. Och visa det för andra. Vill vi vara de personerna för de människor vi möter? Uthållighet är nästa bra fråga. För att det är ju så att många av de här sakerna som jag fick vara med om i min ungdom. De hade sin begränsade tid. Sitt bäst datum. Människor förändras, sättet att kommunicera förändras och väldigt många saker som kanske har varit hur bra som helst i de tider som de har gjort har ändå passerat sitt bäst föredatum. Och hur ska då vi leva i en evangelisation som faktiskt blir bestående över tid? Som inte blir en tillfällig fluga, en kampanj eller ett en bra metod. är just den här tiden. Det jag skulle önska är att vi istället valde att leva liv som alltid evangeliserar, som alltid visar vem Jesus är. Och då handlar det mycket om viljebeslut, attityder och inriktningar för livet. Hur väljer jag att leva mitt liv? Och det absolut mest avgörande och viktigaste för att kunna leva ett sådant liv det är att leva i samarbete med den heliga ande. Vi måste vara inställda mot honom. Vi måste låta hans kraft förvandla oss. Apostlärningarna talar just om det. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Det stod inte att ni ska få kraft när andan faller på. Utan när den and är en helig ande, en verksam del av våra liv. Då kan vi gå i hans kraft oavsett omständigheter, oavsett hur det ser ut runt omkring oss. Galaterbrevet 5 talar om andens frukter. Och där står det så att om vi nu har en, ett andligt liv, så låt oss följa en andlig väg. Alltså att, att gå tillsammans med anden. Vi måste ständigt vara i, ihopkopplade, uppkopplade mot den heliga ande. För det spelar ingen roll hur duktiga vi är. För den heliga ande kommer alltid att vara mer vältajmad än du och jag av någon evangelisationsmetod. Han kommer alltid ha bättre koll på de ord som en annan människa behöver höra just nu. Om vi är ihopkopplade med honom kan vi gå på andens maningar. Då blir det de små och enkla stegen som får leda till stora ögonblick för en annan människa. Att följa andan handlar också om att Vare sig göra för lite eller för mycket. Vi tänker alltid att vi måste vara den människa som kommer på att grannen är inte frälst. Och sen ska vi ta med den grannen på hela resan. Och det är minns jag som ska se till att han kommer till kyrkan första gången. Och det är minns jag som ska se till att han blir frälst. Och det är minns han jag som ska se till att han når sin Andliga topp Men om man tittar på en skala Där vi börjar på minus 10 När människan är helt Ovetande om Vem är Jesus Och sen antar vi att Nollpunkten Det är när en människa Tar emot Jesus Och väljer att bli en kristen Och plus 10 Det är när man tar steget in I himmelriket vart på skalan kommer du och jag in? Ja, Vi har inte en aning. Vi vet inte vart människa befinner sig på den här skalan. Vi vet heller inte i förväg vilken roll som anden har utsett för dig och mig att spela. Det kan ju vara så att ibland kommer vi in på minus 10. Och lyckas vi riktigt bra. Så får vi vara med och föra en människa från minus 10 till minus 9. Ibland kanske vi får vara med och se ett, några större steg. Vi kanske får vara med och dela livet med en människa och se när de går från minus 7 till minus 2. Ibland när vi lämnar en människa vid minus 2. Ja, då kommer någon annan församlingsmedlem att ta över. Och sen blir det de som får se när människan tar steget över nollpunkten. Vilken roll vi har att spela. Det vet vi inte. Därför är det så otroligt viktigt att vi är ihopkopplade med anden. Så att vi inte försöker komma in på plus två. När människan i själva verket befinner sig på minus åtta. För då hamnar vi otäimat. Då kommer vi med ett budskap som inte blir relevant. Då möter vi en människa på helt fel plats. Och det spelar ju faktiskt ingen roll. Om det är du eller jag som får vara med och föra en människa genom andens maningar till nollpunkten. Det viktiga är ju hur många kan vi få med oss till himlen. Vi kan bara dela mysteriet tillsammans med anden. Och gå, lyssna och gå när anden manar oss. Ibland när vi tar de där stegen tvärs över ett rum. Tar kontakt med en annan människa. Så händer ingenting. Vi kommer inte ens från minus nio till minus åtta. Men kanske får vi... Bara bryta isen för att någon annan som anden manar ska komma och ta vid. Så gå när anden manar dig. Och för allt i världen stanna när anden manar dig att göra det. Nästa punkt är att leva i processer. Att leva med tre u det här blir den mest praktiska delen av den här predikan. Så jag hoppas att har du suttit och somnat till lite nu så ta med dig den här punkten hem. Och fundera på hur du ska omsätta det här i den situation som är din. Att leva med tre U handlar om människor som har gjort det här valet. Att jag vill bli en människa som tar stegen tvärs över ett rum- tvärsöver en fotbollsplan tvärsöver en camping eller vart vi nu befinner oss för att nå en annan människa den människan som har bestämt sig för att den vill leva på det sättet den utvecklar vänskapsrelationer genom att intressera sig för andra människors liv de upptäcker berättelser alltså inte sin egen berättelse utan den upptäcker den andra människans livsberättelse. Och är beredda att lyssna på den innan man börjar tjata om sin egen. Och de urskiljer nästa steg i samarbete med den heliga ande. För att föra en människa närmare Jesus. För många kristna ser tyvärr verkligheten ut- i motsatt riktning att ju längre jag har varit kristen, desto färre kontakter med människor som inte tror har jag. Vi blir mer och mer inåtvända. Vi satsar mer och mer på våran egen verksamhet. Vi ser till att våra liv är så upptagna att vi inte har tid för andra människor. Jag tror att vi ibland också tycker att det är rätt så skönt. Det blir ju okomplicerat så. När man i fikarummet på jobbet kan leva i sin egen lilla värld och vänta på att få gå ut och jobba igen. Och strunta i de människor som finns med alla närmast. Det är behagligt och bekvämt. Men det var inte så det var tänkt. Hur ser din omgivning ut? Vilka människor finns i din omgivning Vilka människor möter du en, en dag Oavsett om det är på jobbet Eller på en promenad Eller i något sammanhang som du befinner dig Hur många av dem Kan du få med dig till himlen Vi kan stänga in oss och till den milda grad Och så kan vi sitta här i kyrkan. Be om väckelse. Be att människor ska komma till tro. Men det kommer inte att hända. För det är upp till dig och mig att faktiskt ta de där stegen tvärs över ett rum. Och det som är så bra med det här sättet att leva. Det är att det kräver inte en viss kompetensnivå. Det kräver inte ett visst sammanhang. Det fungerar inte bara om man gör Precis enligt mallen. Utan det handlar om att leva livet tillsammans med Jesus. Att leva livet uppkopplad mot anden. Och faktiskt våga ta det första steget. Risken är att vi istället börjar kohandla med Gud. Äh, men du vet, eh, jag ber en timme om dagen. Så kan väl Ulrika ta hand om det där med evangelisationen. Jag kan gå bibelskola. Jag kan till och med läsa till pastor. Och så kan jag få hålla mig inom kyrkan. Så kan ju församlingen, de där andra, de kan ju ta hand om evangelisationen. Snälla Gud, ta bort den där kroken från mig. Jag kan göra det här istället. Men vi har fått en gåva. Vi har fått smaka himmelens härlighet. Och det är faktiskt upp till dig och mig att se till att andra människor får samma möjlighet. Att utveckla vänskap är att öppna sitt liv för andra människor. Och att intressera sig för andra människor. Det handlar om att se på sina medmänniskor- med nya ögon Att försöka se dem som vänner man älskar För Jesus Han såg resurser bakom brister Vad ser du när du ser på människor du möter Jesus han såg upprättelse i det som var fallet Vad ser du när du möter det som är fallet hur ska människor i din omgivning kunna se Jesus om inte du visar vem han är? Och hur skulle människor som du möter se ut och vara om de hade Jesus i sina liv? Hur skulle de förändras? Hur skulle de välja att rikta in sitt liv? Att bygga vänskapsrelationer är att fokusera på andras liv. Att söka kontakt och försöka ta reda på vem en människa är. Ett intresse med sitt ursprung i kärleken. Ett intresse inte enbart för att få komma fram och så småningom få säga sitt. Utan att bry sig om för att den människan är just den människan. Försök att skapa icke hotande miljöer. Vi har ofta någon slags övertro på att tar bara människan klivet över kyrktröskeln. Yes, då är det lugnt. Då, då är de hemma. Då löser det sig. Och då kan ju pastorn ta över. Men jag tror att om vi tänker på den här skalan. Så är det en ganska, ofta en ganska lång transportsträcka innan vi kommer dit. Vänskapsrelationer är att bry sig om människor och öppna sitt liv för dem. Och när vi gör det, då blir vi ett redskap för själars helande. Då tar vi del av att föra människor närmare Jesus. I vår takt och i deras takt. Att upptäcka berättelser. Har ni tänkt på så mycket som människor skulle kunna berätta för oss som vi inte tycker om? Sitter man... I olika ungdomssammanhang ibland så kan man höra hur häftigt det var att de inte kom ihåg något när de vaknade på lördag morgon. Jättehäftigt. Mm. Så jag, om jag börjar upptäcka människors berättelser så kommer det finnas mängder med saker i de berättelserna som jag faktiskt inte tycker om. Det var så bra, vet du. Jag fyllde i på deklaration. Ja, det stämde ju inte riktigt, men, men alltså jag fick tillbaks 10 000 extra. Mm. Jättebra. Alltså, det finns saker i människors liv. Också till stor del på grund av att de inte har någon aning om vem Jesus är, Som du och jag inte kommer tycka om. Men vi måste våga upptäcka människors berättelser innan vi berättar våran egen. För det finns få saker som är så oattraktivt som en människa som i varenda samtal bara pratar om sig själv. Och det finns få saker som är så attraktivt som en människa som på allvar och med uppriktighet intresserar sig för dig. Har du tänkt på det? Att när någon verkligen bryr sig om hur du har det. Vad har hänt i ditt liv? Vad tycker du om att göra? Man blir väldigt glad av det. Man blir väldigt uppmuntrad av att få, få möta en sån människa. Och oftast kommer man också lite vidare i sin egen utveckling. På grund av att man sätter ord på saker i sitt eget liv. Innan vi kan begära att människor ska lyssna på oss. Så måste vi våga lyssna på dem. För du måste dela människors liv Innan du förtjänar deras samtal Man måste våga släppa sina egna åsikter Och faktiskt möta människor Där de befinner sig Det som är deras verklighet Och livsförvandling börjar alltid Med de små stegen Så inneslut de människor som du möter Döm dem inte, moralisera inte, för det kommer Gud att ta hand om. Det handlar inte om att du för den saken skulle acceptera människors synd eller beteenden som strider emot det som Gud har lärt. Men när en människa står i skuld så är det befrielse de behöver och inte dom. Vi behöver bli förmedlare av Guds nåd. Och när vi börjar upptäcka människors berättelser. Intressera oss för hur de har det och den verklighet som är deras. Då får vi vara med och föra dem de här små stegen. För att så småningom kanske själva eller kanske någon annan ska få berätta berättelsen om Jesus Kristus. Och få vara med och föra en människa till nollpunkten. Att utskilja nästa steg. Det är återigen att samarbeta med den heliga. Ande. Och det där blir så väldigt mycket lättare. När vi har utvecklat en vänskap. När vi har börjat lyssna på andra människor. Då kommer ju anden kunna visa oss i olika situationer att säg det här, gör det här, ställ den där frågan. Då får vi helt nya möjligheter. Om du ser ett behov, vad gör du då för att fylla dem? Nej, men Stefan, jag är där för att berätta evangeliet om Jesus Kristus. Jag är inte där för att hjälpa dem att gå ut med hunden. Nej. Men kanske är det genom att hjälpa en människa med att gå ut med hunden. Som gör att du får visa Kristi kärlek. Kanske är det genom att fylla ett praktiskt behov- som du kommer till samtalen som börjar handla om livets svårighet och Guds härlighet. Du har massor att ge eftersom du lever tillsammans med Jesus. Och det ska vi ge till andra människor. Men vi måste börja där människor är. Och det som du tycker är en liten, futtig-puttig sak att göra och som Nej, men jag vill ju berätta om Jesus. Det kan vara en livsavgörande del i den process som Gud håller på med. Och som du kanske inte har en aning om vart på skalan den befinner sig just nu. Kasta dig in i människors liv. Våga bryta in i andra människors verklighet på samma sätt som Jesus bröt in i våran. Lev med att utveckla vänskap. Att upptäcka de här berättelserna och urskilja de nya stegen som en livsstil. Idag har det handlat om det här. Om att ta stegen Tvärs över ett rum Alltså att våga bryta ny mark Och söka kontakt Det handlar om att kunna hålla ut I den mån vi samarbetar Med en helig ande Det handlar om att vara vältajmad Och göra rätt saker Och spela den roll som är våran Det handlar om att leva med de tre UNA, Utveckla vänskap Upptäcka berättelser Och urskilja de nya stegen Vi ska strax lyssna på en sång som handlar om kallelsen. Att leva sitt liv med Jesus och låta honom leda oss i det här. Ska vi be tillsammans. Tackare för att du har älskat oss så otroligt mycket. Att du kom hit för att dö för min synd, herre. Jag tackar dig för det. Tack för att jag har fått försoningens gåva och få ha mitt namn skrivet i livets bok, Herre. Tack för att jag får leva i gemenskap med dig. Och Herre, jag ber att du ska ta ett fastare tag om mitt liv, Herre. Så att jag får möta människor där de är här och få vara med och föra dem närmare dig. Helian, jag ber att du ska mana mig att gå när jag ska och stå still när jag ska, här. Hjälp mig att säga det som du har tänkt i de olika situationerna. Hjälp mig att inte springa före och att inte halka efter. Utan att leva tillsammans med dig och få vara vältajmad, Herre. Här hjälp mig att se människor med dina ögon- Hjälp mig att se människors potential i dig istället för att se det jag inte tycker om. Här Herre, ta hand om oss som församling. Hjälp oss att sporra varandra, uppmuntra varandra till att leva så här. Hjälp oss att uppmuntra varandra till att göra den del som är min och inte överlåta det på verksamheter och de andra. Och här är du ser namn som vi kanske har stoppat i våran bönelåda. Eller du ser arbetskamrater eller människor som vi möter regelbundet på olika sätt. Herre jag ber att vi ska få se på dem med din ögon. Och jag ber att vi ska få se dem ta steg närmare dig. Herre jag ber att vi ska få se de människorna komma till tro herre. Och här är när jag inte räcker till, sänd någon annan. I Jesu namn. Amen. Thank mm -hmm. you. Tack så jättemycket Stefan för predikan Jag kommer att tänka på ett samtal jag hade med en, en vän som inte är troende Jag vet inte var min vän befinner sig på skalan som han refererar till här Stefan men i samtalet så framkom det att den här kvinnan när jag sa någonting om min tro och mitt liv och mina upplevelser med Jesus så kunde hon hänvisa till någonting hon var med om i gymnasiet. En tjej som hade gått i hennes klass som var troende. Och saker hon hade sagt som hade levt kvar nu i vad, 15 år? Som hon kunde hän, liksom hänöra, hänröra sin, det jag sa till det den här tjejen hade sagt. Och jag tänkte på det just det det som Stefan sa. att Vad viktigt att vi är de vi är. De Gud har gjort oss till. Att vi lever nära Jesus. Och att vi verkligen vågar prata. Eller vara tillsammans med våra vänner som inte tror det. För det hon hade hört oss som gymnasie, gymnasiekompis för så många år sedan. Det levde kvar i henne. Och när jag sa något så kunde hon säga. Jo men det sa hon också. Och jag tänkte på det. Hon. Och så fortsatte samtalet Du är värdefull I den du är I den relation du har till Jesus Bara som uppmuntran Vi ska tillsammans få Fira Herrens måltid Fira nattvar tillsammans um. I nattvarden får vi ju komma nära Jesus Och be om er kärlek Ehm um om helande och, och så men jag tänkte just på det, vad viktigt att vi lever nära Jesus, med en heligande ande i det som Stefan pratade om ta tillfället i akt att komma nära Jesus i nattvarden